Godmorgen og velkommen til ugens sidste nyhedsoverblik fra os her på Redaktionen. Det er nemlig blevet fredag den 15. september, og i dag skal du blandt andet høre om en historisk strække, der rammer nogle af verdens største bilproducenter. Derefter runder vi også årets største børsnotering, hvor chipproducenten Arm har fået sig en flyvende start på tilværelsen som børsnoteret selskab. Vi starter dog overblikket med at vende Blikket mod torsdagens helt store begivenhed, nemlig renteforholdene fra den europæiske centralbank, der kan få negativ betydning for de danske boligejere. Du lytter til Euroinvestor Mit navn er Adam Geil. Efter torsdagens renteløft fra ECB rejser den danske storbank Jyske Bank nemlig et advarselsflag. Banken vurderer nemlig, at der kan være lange udsigter til, at renten kommer ned igen. I en kommentar skriver Jyske Banks chefanalytiker Tina Winter Fransen følgende. Torsdagens renteforholdet blev pakket blødt ind, da ECB signalerede, at rentetoppen formentlig er nået. Det fik renter og euro til at falde, mens aktierne steg. Den lette del af inflationsrejsen er ved at være slut, og selvom vækstbilledet er meget svagt, har rentenedsættelser lange udsigter. Vi forventer, at ECB fastholder renten på 4 langt ind i 2024. Vores prognose indebærer kun to rentenedsættelser næste år, i henholdsvis september og december. Men ECB vil formentlig fortsætte med gradvise rentenedsættelser i 2025. Den europæiske centralbank besluttede torsdag at løfte renten med 25 basispoint, så den ledende rente nu er på historisk høje 4 procent. Og det kan få stor og negativ betydning for landets boligejere og vurderer cheføkonom i Dansk Erhverv, Thor Strammer. Vi går ind i en mere risikabel periode, hvor større prisfald på dele af boligmarkedet bestemt ikke kan afvises, hvis renterne låser sig frist omkring det nuværende niveau eller højere over en længere periode, skriver Thor Strammer i en kommentar. Senest ECB valgte at hæve renten var tilbage i juli, hvor styringsrenten blev sat op fra 3,5% til 3,75%. En flyvende start. Sådan kan man nok bedst betegne chipproducenten Arm Holdings første dag i tilværelsen som børsnoteret i USA. Aktien kom ikke i handel fra starten torsdag, men ud på aftenen kom der gang i handlerne, og det sendte aktien kraftigt i vejret i forhold til noteringskursen på 51 dollar. Ved Lux. Ved markedsluk var en ARM-aktie dog steget med omkring 25 procent og lukket i en pris på 63,5 dollar per aktie. Det er med til at gøre børsnoteringen af ARM til den største på børsen i USA i omtrent to år siden oktober 2021, hvor elbilsproducenten Rivian kom på børsen. ARM gør sig inden for produkter til design og udvikling af mikrochip, og koncernen har stort set samtlige chipproducenter i verden som kunder. Virksomheden blev oprindeligt grundlagt i 1990 for at bygge chips til enheder med batterier, og den tog for alvor fart, da dens teknologi blev udbredt i smartphone-chips. Arm er ejet af den japanske virksomhed Softbank, som ved børsnoteringen har solgt omkring 10% af aktiekapitalen i virksomheden. So Softbank holder altså fast i sin ejerandel og ejer nu omkring 90% af virksomheden. Aktiechef i H.C. Andersen Capital, Michael Fris Jørgensen, har fortalt os her på Euroinvestor, at armsbørsnotering kan blive toneangivende for, hvordan markedet kan bevæge sig fremadrettet. Når der er tegn på, at markedet for børsnoteringer starter, så er det spændende, fordi det ikke sker i et marked, der er dybt pessimistisk forklarer aktiechefen. Du kan læse hele hans tanker om armsbørsnotering og andre børsnoteringer på euroinvestor.dk. Tusindvis af medarbejdere på en række store amerikanske bilfabrikker bilfabrik skal strække. Det er udfaldet efter, at medarbejdernes fagforening United Auto Workers og arbejdsgiverne på den anden side af bordet ikke er nået til enighed her kl. 6.00 dansk tid fredag, det skriver CNPC. Strækken omfatter i alt 146.000 medarbejdere på bilfabrikkerne Ford, General Motors og Stellantis. I første omgang er der dog tale om kun 12.700 medarbejdere, som ikke møder på arbejde fredag. Strækken er historisk, fordi de tre bilfabrikanters medarbejdere aldrig har strækket samtidig før, og perspektiverne er store. Hvis strækken varer omkring 14 dage, så kan inflationen komme på retur igen i USA, ligesom at delstaten Michigan også kan risikere at ramme ind i en recession. Og så kan den amerikanske præsident Joe Biden få en endnu hårdere velkommen frem mod præsidentvalget i 2024. Bilfabrikanternes medarbejdere kræver, at deres arbejdsuge bliver skåret ned til 32 timer, og de får 40% mere i løn. Det var fredagens nyhedsoverblik. Husk, at du altid kan følge med på EuroInvestor.dk i løbet af dagen, og du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.